Rama del Dendaya, Eloy de Sacoruña, Enoé desde Barcelona, esto es nada original, un podcast no que nos apuntamos a las potenciales coletillas que se nos pueden ocurrir para la introducción, eh, para que parezcan improvisadas, pero no, esto no leendo, pese a que estoy haciendo un malísimo trabajo, empezamos. Eh, falando de confinamiento, eh, por cambiar un poco de tema, eh, esto con la cámara posta, teño un, un corte de pelo que foi eh, que, que pasea a primeira oleada sin recibir, pero na segunda oleada tocoume, teño un corte de pelo feito pola miña muller <risa> creo que lle <risa> quedou bastante pues... teño que decir no, veixo sí. bastante, ve mm. opino que si, sí, estamos orgullosos estamos <risa> he <risa> visto, que a mi está desmedendo ainda que a audiencia no Pero he tenido un pelo o tenido flequillo más, más, más longo que nunca en mi vida. Yo no te he estado viendo. Yo ser. no te he estado viendo. No viendo el... Pese que me estaba desviendo. No, no. Ay, pues entonces, no solo eso, sino que además... Pongo que eh, pon que está desactivado. De pues no sé por qué no me ves. No sé por qué. Además, o moi curioso é que cando reproducín o vídeo que mandaches, aí sí que sí, aparece, na túa pantalla aparece, é unha teño, así, teño o, o OBS Studio, teño así en modo Twitch, ali na esquiniña abaixo mentre as fago outras cousas, porque agora ser, será por eso porque non pode mandar. Sí, pode ser. A señal de vídeo OBS Studio é máis ao Skype. Bueno, pues, eh, sí, pois si, non vou ah. para, para non liar a cousa, pois pues, quedadas como pues, igual que a sí. audiencia en verme, pero vou describir que teño por primeira vez o flequillo que me chega debaixo do ollo, chega me o meu obstopóbulo, máis ou menos, <risa> e encima pa, encima cambiai a roupa que tiña, e pa, aquí pues oxe, aquí na Coruña estamos grabando un día que houve bueno, bastante mal tempo, non sei que nombre le puxeron a, a treboada ou fenómeno atmosférico desta de vez, pero atopeime que cando iba a grabar con vosotros, xa vos lo comentei, que facíame ruido a cremallera da sudadera que teño no cable, Entón, ademais, o, o máis rápido que foi un pillar por asegurar de que non foi a facer ruido, é unha camiseta destas de medio neopreno que se poñen para levar de baixo, baixo do traxe de neopreno entón, teñe unha pinta bastante ridícula <risa> Ese, eh, a pat, súa patrocinado por Tribord okay? <risa> e, Ese é a, a foto do vídeo de Youtube Eso. Patrocinado bueno. por Tribord Ainda que non sei se, se non se se no lo pagarían pero bueno. De momento non Pero bueno, así volvendo volvendo conto, eh, eh, se queredes se, se quere contar, aquí aquí na Coruña estás bastante bastante confinado, verdad? Ainda que polo que contan, non hai moito control para que salgas ou entres, pero de feito esta semana quitaron quitaron o leiros, entonces pois pues, eh, é máis a mi o meu radio de acción é eh, bastante bastante reducido. Sí. Para darfico que, do... que des desconfinan o leiros, realmente os doleiros do non poden ir a Coruña, co lo cual A maioría do, do que farían está teñano prohibido ahora e non antes. Entonces... Bueno, está, eh, xavos, xavos, por esa parte xa vos comento. No é, eh, eh, tu, eh, se non sei se credes comentar como está a cousa, estaban polas vosas partes, ainda que xeña para que nos acordemos nós outros. Eu pola miña pola miña parte vou deixar o meu primo ao final, porque supoño que o seu será un pouco máis interesante Con o seu de estar noutro no país, pero non a cidade fronteiriza, etcétera, etcétera. Teño curiosidade por saber cal é a súa a súa situación. Eu a verdade que eh... Non estou nada seguro. Eh, non estou nada seguro do que é legalmente permisible. Non non sei se pode... Creo que non pode salir do meu término municipal, pero tampouco o intentei, se vos son sincero. Así que non, non vos pode decir exactamente que é a, a legislación vigente ou a normativa vigente. Sé que teño unha certa... En fin, aprensión. Por, por saber que, pode, que vou poder fazer dentro de 15 días. Porque creo que tal como está a cousa... Eh, Contaba con irme o fin de semanas do dezoito, logo, a, a Galicia. Isto parece que, que non sería posible, non estaría permitido agora, habría que ir, o sea, habría como moi tarde, perdón, como moi pronto o 21. Eu, antes do 23, debería traballar todos os días que teño que traballar, porque temos unha entrega o 23, así que non me podo coller o coche o 21, e eh? e, e ponerme a conducir durante o día e despois realmente estou planteándome ter queiro 24 en coche hasta, hasta luego coñero coche a 6 e ir hasta luego para pa cenar con os pais e é a, a realidad, bueno a realidad non sei isto a, a miña idea previa realmente non sei si, si me estou pasando de, de obediente á lei e si en realidad podría irme o DC-9 sin máis problema. Pero en teoría creo que no. Eu creo que non está que está pechada a Cataluña hasta o 21. Pero realmente non, non teño claro se está pechado para salir ou che deixen salir e despues non che deixen entrar. Eu, sobre todo o que non teño claro é que o que esté ahora vai a ser vai a estar claro o día 20 ou a partir do día 20. No? Eu suelo... No sé, es, de feito, este ano se suponho que conocedes Cibio uh -huh. que uh -huh. está un pouco este organismo non gubernamental esta organización entendo que sin ánimo de lucro eh, un pouco así que pro um, transparencia dos datos eh, dos, digamos dos, das agencias o sea, presiona as agencias gubernamentales en general para, para que haxe máis transparencia ¿no? e eh, eh, bueno, sobre todo aparte del BOE de nuestro de cada día Eh, teñen, non sei se a conta dele ou a conta de Babel Monte que é a, que, é que a parte bueno. do BOE que, o, o tweet que ten fijado di eh, recordad, todo lo que non está en el BOE, solo es propaganda uh -huh. eh, teño a sensación de que non sei se o BOE, pero as cousas van a cambiar hasta Navidad. entonces eu eh, hasta entón tú bueno como pff, non sei nada de como vai ser, pero eu sí, tamén penso ver, que non vou ir acá, claro, a cara. Pero... Eu tamén penso, tal como están as cousas que é relativamente probable que non poida entrar nas pontes. Na, no, a ver, o que está o que non está publicado obviamente, non vou aínda porque aínda están discutindo e tal, pero o que se vai facer eh, o, vamos, tento dar pinta polo que contou o goberno últimamente eh le eh, van comentando as comunidades autónomas e tal é que O que vai pasar é eh, que o 24 e o 25 aquí non, non hai lei, básicamente Que cada un pode facer o que queira, que o faga, digamos, deixan a responsabilidade de, a má, en mans do, do ciudadano. Que non vai haber controles, eh, o que está sobre o papel, eh, pois que se poden reunir familiares ou allegados. En o de allegados pode entrar moito... Pode abrirse moito a máu. Claro, o deixa de utilizar o término de allegados é un pouco... Claro. <risos> Vamos a abrir a é, é. Vamos a ver. É, é. É unha persona pode estar moi allegada co panadeiro. É, é máis só o conócelo de ir comprar o pan todos os días. Pero... Que non a ir a estaba, o... estaba contando que ese término llegados, por ejemplo pues fose acabar pues, máis claramente definidos no pero bueno tamén igual entendo que dití rama de que no, poderá no. acabar eso como no, no, no, no, es que va, no, no, non é a intención eh? Xa, o, que, eu, eh, bueno, o que sí que vexo todos os días son vos telediarios de cando chego de, de currar agora co... Go... Eh, eh, siempre, pues, las declaraciones que he hecho hoy ya, eh, eh, Pedro Sánchez, fueron cuando le preguntaron por lo que ha llegado, bueno, eso lo dejamos eh, según el entendimiento de cada uno. O sea, eh, esto eh, eh, eh, Realmente, como están en Francia ahora mismo, es un poco así. Porque en Francia... Eh, bueno, cuéntanos un poco sí, cómo esto va. Sí, Eh, para moverme dentro de españa eh, pues teño un salvoconducto para poder ir desde o meu domicilio hasta hasta donde estou desplazado por traballo entonces no caso de que me parasen en algún control enseñaría o salvoconducto eh, eh, teño excus digamos pero pero no me par no, no encontré ningún control eh, nin o día que me viñen nin o fin de semana pasado que que foi un, un de fin de semana para Outra, unha cousa, eh, tú estás traballando aí con, bueno, non sei exactamente si 4 ou cinco personas máis da empresa que tamén están desplazados e que cada un vai pola súa conta, ou vai pola súa conta, non? Algún de vosotros tuvo algún control? Eh, bueno, a ver, eh, hubo, mmm, encontramos controles eh, en Francia. En España eh, non nos pararon nunca. En España eu encontré algún control eh, Sobre todo eh, O viernes pola tarde se O viernes pasado pola tarde encontré o control A salida de Bilbao hacia Castro Riales <risas> tres, tres carriles de autovía Que se convertían en dous Que se convertían en un e eh, Donde estaban el EOS Air Channel Deixando pasar a un, co un coche o sea, de, Paraban a un coche de cada 4 ou 5 Pero Tuve unha retención de hora e media Fácil Eh é o único control que vien, e non me tocou parar. Eh, falando que a xente de obra, quer dizer, sí, que sí que encontramos controles en Francia, sobre todo cando vamos de Irún a Endalla, de Endalla a Irún. Cando o, cruzamos a frontena, eh, sempre hai unha parexa no, no puente, non no puente da autopista. No, no puente da autopista, pois poen no peaje a veces uh -huh. e tal, pero no do pueblo están sempre unha parexa de jandarrones. Entón, para entrar a España non hai problemas, E pa, e pa salir e pa volver a Francia o que como funciona en Francia é na aplicación esta de radar COVID que en España a aplicación francesa chamase anti-COVID e o que ten é e, pois creas unha declaración e, e, declaración de responsabilidade e, personal cada vez que vas facer algún movimento dices pois vou e, facer E vou ir ás compras ou vou facer un paseo de hasta tres horas eh, como máis no 20 kilómetros de lonxe da casa eh, ou vou a traballar ou vou a médico o que seña e eso genera un código QR e se te paro o control tú enseñaslle o, o, o móvil e a aplicación é o único que che piden non che piden ningún tipo de documentación absolutamente nada O sea, realmente eh, eh, fiarte da, eh, da responsabilidade individual do Un pouco Exacto. Así, es, así están traballando en Francia. E, eh, eh, bueno, en España po 24 parece que queren facer eso, pero sin ningún tipo de... S sin ter que... Sin, control, sin, ter que sin, con, sin ter que facer controles nin aplicaciónes, básicamente. E eh, eh, nada. Pois... É Eu conto, sí que conto ir para casa, porque, bueno, vendo o que estuve facendo o último mes, non hai, non hai ningún tipo de restricción. Efectiva non hai. O sea, hasta en Cantabria está cerrada a hostelería, nas estacións de servicio, o restaurante da estación está aberto. Preguntanxe, eres camionero? Se si eres camioneiro podes comer dentro, se si non eres camioneiro, pois pues, léchenche comer fóra na terra. Porque pode comer dentro os camioneiros, están menos menos porque, de de Porque a xente ten que a, a xente ten que comer, é un servizo esencial, no. O transporte ten que funcionar. Ah, claro. Pois eh uf, mm. eh aparte de poder legalmente ou normativamente ou que seña, como eu eh, A raíz de, de escutar en Twitter, porque claro, os estadounidenses ao final esto, pues, eh, tenen un mes antes, non tenen as celebracións súas que son realmente de reunión coa familia, son máis eh, acción de gracias que, que as navidades, entonces a, a última semana de noviembre pues, estaba cheo de xente eh, diciendo, digamos, dando mensajes, de, por lo menos o meu, o meu timeline de Twitter, dando mensajes de numbos reunades coa familia, Eh, as reunións familiares poden esperar eh, non contagiedes ao abuelo eh, nesta, nesta acción de gracias. Que, mentre é unha cousa externa eh, que non te afecta, pois pues, pensas tú si sí, claro, hai que hai que ser razonables eh, un ano pues, podes pasar sin acción de gracias por favor estadounidenses portadevos ben en un, un martedes so, ao so vos abuelo pero despues empezas a pensar e dices, bueno, claro, pero dentro dun de mes vou comer come con meus pais. Eh, non sei, a min a, a sensación que me deu foi de dicir de repente, ostia, coi responsable estou sendo eu. pero, pero eso, eu realmente bueno, neste sentido son un privilegiado porque antes de ir eh, ao fin de semana que fun eh, pois pues aquí en Francia podes facer un, un test de antígenos na farmacia, entonces vas e sabes que nese momento eh, se si si eres negativo pues, que non eres que non, non, non transmite xa enfermedade. E de todas formas, na Navidad xa falamos que van votar meus pais e eu, que os meus abuelos non van vir este ano. Xa son xa mayores, xa pasan dos 80, e entón, por precaución, pois terán que que cenar solas. Ainda que meu pai vai verlo cinco veces ao día. Xa a miña abuela operaron a, dunha catarata de cataratas nun ollo, Eh, vai por ali cinco veces do día botar gotas, non hoxe. Eh, non para moito, vai ca mascarilla e todo rollo, pero... Pero as gotas tenes por que cuidar, botar tamén, pero cuida tampouco, cuida claro, eh. cu cuidar a xente maior é unha... Dizer, é algo, unha das cousas que están contempladas na con lei que eso non pode deixar de, de facerse, claro. É gorda, a verdad que aínda non sei como vou, como vou facer, xa vos digo, aparte coincidiu, bueno, creo que alguna de xa comentamos, no? pero bueno, a, a miña familia vive en As Pontes. E eh, eh, cadrou que esta semana de máis, eh, pois As Pontes entrou, digamos, nivel roxo, no? entonces está a orte o cierre, o, bueno, está aislado o concello, digamos, salvo actividades esenciales, como decimos. Eh, entonces a verdade que a xente eh, entrou xe un pouco polo que, vamos, as miñas fuentes me di, en general o no pueblo entrou un pouco medo no? xusto xusto ahora, nesta semana antes do puente eh, entonces digamos, a xente empezou a a interiorizar que é posible que as, que, ou, bueno, que as navidades van ser menos multitudinarias e eh, que igual nas casas que se xuntaban dúas casas para xuntar unha comida de 10, pues Un millón vai ser unha de tres e outra de sete. Eh, cada unha a súa casa, como a quen dí. Uh -huh. O sea que... Esa interiorización, a verdad, que creo que seña como seña vai facer máis fácil as decisións pa todo o mundo. No? E xera, en palabras de Noé, pues, iré, cada un irá ver seus pais, como a quen dí, pero non xuntarse moito entre os primos os tíos ou como fixera a cada un da a sensación polo menos xa os digo ne, ne, tal como a mí me tocan as pontes que creo que vaille cadrá a xente con come medo no corpo digamos y o que non vai a ver seguramente bueno, seguramente no o que non vai a ver son as cañas de antes de nochebuena de xunarse co os amigos esa tarde antes nin, nin salir da cena a Ahí. grabación do podcast de tradicional de do día 26 <risas> en Foz non da vai a ver tam pouco sí. mm, sí, eso, tem, eso, tem, eso mm. tem pinta pero bueno non sei como será podemos gravar telemáticamente non sei como será porque, <risas> eh, no porque volendo o meu caso de seguramente hai outros moitos sitios outros ¿no? povobos así un pouco pequenos que se, se non tiveron unha incidencia moi alta na segunda ola Po pues, o mellor están con, con un ánimo moi distinto ¿no? pero eh, eu si sí teño a sensación de que é posible que a xente que vaya de fora, que veña de ciudades máis donde, de alguna maneira, non sei vosotros, non? pero na Coruña dá a sensación de que xa levamos na segunda ola como meses, e como que isto é un pouco a situación que hai, de alguna maneira, hai que adaptarse, non podes deixar de... Eh, hai que adaptarse de alguna maneira, e temo que vai haber xente con ganas de, ainda así, tomar esas cañas. Non? É decir, é... Eh temo, de alguña maneira, ¿no? que a xente das pontes teño interiorizado, porque tengo medo xusto ahora moi reciente, que nun caso no que na segunda ola eh, xa houveo máis casos que na primeira, a xente empeza a saber, eis, pois morreu morrevo da casa que iba pa o pantano, eh, ou esas cousas, que a xente das pontes, que viven as pontes, o teño un pouco co medo eh, de verdade se controle, pero... Os que esteñen unha situación un pouco máis que veñen desde fóra, que, que sei, pois pues de ciudades máis grandes normalmente que xa interiorizaron que esta vida que nos tocou vivir, eh, que si sí aproveiten para tomar os cafés. ¿Eh? ou incluso pa pues, pa ir tomar unhas copas despois de despois de noite. De tomar as copas despois non creo que podan, eh? porque eso si chegou si vai a estar cerrado. Xa, bueno, si. Sí. Pero o de despois de Navida, como a que diz, hai algo aberto. Mm. Non sei, non, mm. non sei a verdade. Non sei, sé, a mín chamou moito a atención Ontes, antes fón a, a... Bueno, vou aquí a facer eh, virtuosignal indese, fón recollero unhas compras que fixera por internet á tienda <ríe> me pareceu a cousa máis razonable eh, e paseixe por diante a, a unha calle de, de bares e de, e de restaurantes que hai aquí en, no, no meu barrio en Barcelona, e realmente estaban todas as Todas as terrazas cheas, eh, pues, eh, como se si fose un ano normal e unha, y unha unhas circunstancias normales. Creo que, se si pode, a xente vai non fazer. Se si, si vas a unha... O que dices tú? Alguén que viva en Lugo, que, que non teña... Que, que ten todos os bares pechados desde fai, eh, pues, non sei, probablemente un mes e que pode ir pasar o fin de ano ponlle a Barreiros non sei a calha circunstancia en Barreiros pero ou a Foz e en Foz estén abertos se mm. si están abertos a xente vai ir Esto é como, as, como nos decían das autovías na, na, na escola que se sí. si, si as faz autovías de cinco carriles por pues cinco carriles que se eche en Barreiros cero casos nos últimos 14 días en Foz 9 Bueno, máis ben referíame a como estaban os, uh, os bares, se si estaban abertos ou non, etc. No... no, sí, sí, están. Si están, sí. sí, están hai o límite de horarios, que ese sí que a nivel español, pero pero o resto, nos concellos en Galicia que non teñen, digamos, dentro da graduación de concellos que fixeron, que non están no nivel rojo, eh, aos tres días está aberto. Ocio nocturno, no. Eses es levan jodidos del de marzo, pero pero hasta o día está aberta. O sea, volvendo, volvendo un pouco ao inicio da conversación, si, si recordo ¿no? o teu tweet de Lelo, ¿no? e que, eh, bueno, realmente acertado, de alguma maneira, ¿no? e, eh, eh, 15 días despois, non sei se a, se está seguindo moi totalmente a xente que empeza a facer análisis de que tantos casos en Estados Unidos son causa precisamente das do do, do Thanksgiving, do, do Acción de Gracias. Eh, a verdade que eu non o seguí moito, pero sí que vi certas mencións ao, ao asunto, ¿no? De, non sei como é de, non sei como é de riguroso, pero pero sí dame curiosidade como será o conto eh mm. das Navidades tamén por aquí. Mm. Sí. Bueno, eu, despois das Navidades, seguro que vai haber un aumento de casos polo bueno, porque ten pinta de que, de que se vai abrir a má e, e a xente vai querer facer todo normal que facelas todo normal el que, que bonamente se poda. E, que chamou a atención a cousa. Onten, mentre estaba acabando o informe de obra que teño que fazer todas as semanas puxeme de fondo aquí a sexta ou a sexta noite. Estaba diciendo un paisano de, es que vamos a tener la tercera ola antes de que el es que con los ritmos que vamos vamos a tener la tercera ola antes de que acabe diciembre. pero ¿cuando cuando se acabó la segunda? O sea, a mí no hay de aviso de que se acabara la segunda. Las son las está mezcladas no más, no. Son las se pasa una, cuando se pasa otra, pero sí. Esto de esto de chamas olas a uh, os, os picos no acaba de non acaba de ser práctico de todo, ¿no? eu creo que a, a terceira ola vai se comer segunda, non? Claro, a ver, eso igual é moi madricentrista, o de terceira ola, porque ali tiveron un pico máis en noviembre que en diciembre, digamos. entonces igual o comentario esperado ali, e eh, ali sí que sí que podría haber unha distinción entre da pero... Miras os números daqui do país Vasco ou de, de Galicia Galicia tá, non está tan mal a verdad vendo o resto de España en comparacirvas que metáfora de chevaleería que non forse unha ola entonces as, as olas máis ou menos a idea é que son separadas e eh, son individuales entonces e son, e son periódicas <risas> Entonces, podes saber cando can van a siguiente e sabes que xe van a sete grandes e dúas pequenas <risa> eh, que nos vale valería un pico montañoso que ao final é unha zona montañosa non sabes moi ben cal é o pico bon da montaña tú estás alto Desde... ben, chegas a un punto máis alto este foi o pico pero despois tampouco que baixes moito non? igual y... graficamente non é tan bon pero unha boa treboada ou un bon terremoto ou algo deso de que non sabes cando che ven... Eh... Eso sería o método bon pa, pa acojonar a xente que deixase de, de tal, sería chamar de circulogénesis explosivas. Non o hasta... sí. <risa> <risa> no, no sé. No sé. Eh, é verdad que non o estou seguindo últimamente moi todos os medios, porque hai un de, teño un pouco de fatiga de, de noticias de coronavirus, realmente. O sea, mm. esto, o sea dame pereza calquer, calquer noticia... Sobre, sobre o tema realmente e xa non digamos de vacunas si sí. bueno, das vacunas pues, olle, é unha que empecen a vacunar pues, Ves, eu... é algo que abre, abre bastante a esperanza da xente eso eu estaba barra. traballando coa, coa suposición traballando. tiña a suposición de que as vacuna duraría ou tardaría dous, tres anos poñe que son supervos, tardan dous e que eso sería todo, todo rápido que sería E que, por tanto, todas as noticias de que se si a eficacia de la vacuna de Pfizer é del 96% a eficacia de la vacuna Sputnik é del 95%, todo isto, eh, por un oído me e por outro me saliu, porque dixen, daqui a dentro de, de dous anos que que vai a haber vacunas extendidas, dame igual a noticia que me poda asustar agora. Pero dá sensación de que... De ta sensación de que vai saír antes a vacuna que, que, que este podcast, eh. Efectivamente, eso, o sea, un pouco. Mañá empezan a vacunar no Reino Unido. Eh? Bueno, pero é es que mañá entecelo e editar este podcast. Cierto, es que te... Eh, felicidades anticipadas, eloi. <ríe> será recordado, sí. se, se, se, se, se a vacuna vai con mal, será recordada unha data ¿Recorda? recordada no Reino Unido. <ríe> Sí, pois, nada, das vacunas, eh, bueno, inverteronse moitos medios, houve unha carreira, o sea, prácticamente todo toda a ciencia des, eh, no 2020 se dedicou só a un tema. entonces entre eso, eh, bueno, non sei se si sabedes un pouco como vai o da vacuna, sobre todo o da de Moderna, que, que é a máis novedosa. É, é unha técnica... Que inventaron, que, que non ten nada que ver con como funcionaban as vacunas anti, eh, as existentes antes. Que, pues, usar a información genética do propio virus, aislala, coller pues, unhas órdenes, eh, meterlas ás células humanas e que as células empecen a producir eh, as proteínas da, da carcasa do virus, pero só a, a carcasa vacía. Eso, eso pues, reproduce dentro do corpo, as células liberan e os anticorpos reaccionan contra elas. Entón, se si entra o corpo o virus de verdade, reconoce en seguir Entón, eso vai traballar así. Eh, normalmente as vacunas pues, eran coller eh, o virus sea, e no intentar desactiválo exacto de eso es, como... es, esto, é, esto é terapia génica pura e dura vacuna pero é outra causa bueno, a verdad base que vacunas, como xa vos pero... dixen antes eu estuve totalmente sí. desconectado do de asunto porque me daba, daba un pouco de pereza en parte polo o que dino é no porque estaba eu de maneira descontando que estas son noticias para eh eh tranquilizar a población de alguma maneira ou é tranquilizar a, ou animar a inversores contentar a bolsa a bolsa que estuvera pagándolle por mm. orientado a Pfizer, Moderna ou quem fora é ciclóxico moi claramente fías... hai unha un, un comunicado de prensa porque ao final eran comunicado de prensa ni siquiera era que publicasen, que publicasen papers hai un comunicado de prensa suben as accións eh, Unha barbaridade, unha nova oleada de, de subida de accións ou un novo pico ou unha ciclogénesis explosiva no precio das accións de Faiset. Eh, os dous días, cando empezaba a baixar a tormenta, subía de moderna, que además parecía que estaban como medio escalonados a drede. Eh, Producese o mismo. Eh, bueno, tuvemos esa semana de, suponho que, mm. repartir dividendos ou cumplir objetivos ou algo por o estilo. E a la siguiente no sé claro, entonces eso dame un poco de entonces al final estuve desconectado y ni siquiera sabía por ejemplo, esto que nos estabas aquí contando Rama, ni por ejemplo esto que me dices del Reino Unido ¿cale a, a, a que van a empezar a, a lipoñer? ¿a de Pfizer? a de Pfizer, sí, a de 80 vais que espero que a metan un poco en el microondas antes de inyectar ya a gente que si no... sí, sí, sí mm. Si, sí, polo do... Esa, esa, esa que ten que estar mantida a non sei no se menos 70 ou... Si, sí, si, sí, si, sí, é eso. Pois... Bueno, de todas formas, ainda que empecen ahora a poñerse vacunas, daqui a que se normalice a situación tamén vai pasar bastante. Non vai ser... Ora estamos vacunados os vellos dos asilos, venga, a festa. E non. O sea... Mai un Ten que haber unha población bastante grande vacunada para poder facer vida normal. Eso, eso é o que vai poñer nos protocolos de vacunación, pero mm. eh, tú, é moi difícil de predecir, a verdad, pero xa llevo, casi prefiero estar desconectado, eu eh, para non especular, pero isto que me contas a mí dáme a sensación de que ao, xin, ao final a o xeral da población animanos a decir ah, joder, xa é vacuna xa é vacuna, fiesta, vacuna. Mm. fiesta. e yeah. non digamos xa os primeiros que vacune eu non sei hasta que eh, ponto estamos sendo mm. pesimistas coa xente pode ser eh, eh, hai por compañero meu do traballo que sempre di under promise, over, over deliver eh, quedoume un pouco como o xa, sea, gusta a mea a eh, actitud De feito, bronca no traballo, cando, repito, xa estás outra vez eloi hoy, non calarás co Other Promise over Deliver, ¿no? que nisequera se me ocurría a min. Pero un pouco de, de optimismo. E non falo do traballo, non estou falando do, de, do, de, do das vacunas, ¿no? pero... Mm. Eh, pero bueno, well, eh... non sei. sei. Oxe, mentre limpiaba un pouco, estaba escuitando algún capítulo de la vida moderna e estaban falando que Ké Broncano e Ignatius... Bueno, Ignatius está ahora confinado co virus na casa. Eh, estaban outros falando de, bueno, que ahora que cando empezan as vacunas, que cando sería a próxima, a próxima cando poderían volver a actuar con público en directo e tal. Eh, un, vamos, decían que eso que para 2022... Non, non especulaban con que fora bueno, que dan Pois pues no, pues mira, pues, que claro é, é moi difícil, é todo especular pero é unha, unha das cousas que últimamente estou vendo así pues de vez en cando, se pillamos, pillamos alguén que, que nos dá curiosidade pues vemos a, a, a resistencia por exemplo, ¿no? mira que modernos uh -huh. somos e eh, uh -huh. eh, ali dá a sensación de unha actuación con público Porque o que vale, porque sí, ten... Pues, vale, por... sí, vaga a emítese e expós sale en Youtube. Pero, realmente, vendo aquilo, non sei sé, porque non outra xente, digamos, de outra maneira, o vai poder facer... Non o vai poder facer. si sí, e aparte, outra cousa é que a, a que que Ignatius é broncano valles de puta madre tal como está. Se non ten maior... Sí. Mm. Non no é que non teñan maior incentivo de empezar a facer actuacións en público, pero bueno, xa lles vai ben como están. Poden aguantar meses máis ou un ano máis, pero porque son precisamente os que os tres que lles vai ben. Mm. Aquí, aquí na sí. coluña deuse un caso, deuse un caso curioso respecto ás estas actuacións co público, no? Que no, no é, ti, non sei seguirías, pero eu creo que no é, xa falei con Rame xa falei offline do do asunto, no? Que Eh, no plan de reactivación económica da Coruña, que xa chaman Presco, pues ten, ten distintas iniciativas, algúnas ¿no? son bonos de desconto para o comercio local, e outros son eh, plan de reactivación tamén cultural. que ¿no? Basicamente, o que están facendo os fines de semana son actuacións ao aire libre. Nas que, eh, si, poñen unha cinta ali tipo de terciopelo unhas sillas de plástico ¿no? para que o aforo seña limitado pero o que fai todo o mundo é eh? estar fora da cinta lógicamente, porque se, o aire libre escoítas se okay? eh, ven eh, é nun momento de solo, solo podes estar con convivientes ou solo podías estar hasta ahora con convivientes pero despois chegaba a policía a dispersar o, a dispersar a manifestación realmente. Entón, xera un pouco curioso porque, claro, é eh, eh, reunión de convivientes, pero non convivientes, eh, para reactivar a, a actividad, pero despois ven a policía a dispersar o evento. É eh, unha cousa un pouco curiosa, eh, que, que hasta, pues, seguramente, pues, o bueno, noso grupo pues, fixos un pouco de broma co tema, eh, pero entendería que se fixera tamén eh, bromas moito por aí, no Pero... Pero bueno... Eh... És verdade que foi un foi un ver un par un par deles, ¿no? con, con, solamente con convivientes, neste caso e, bueno, con un conviviente. Eh, eh, eh, eh nada, pues ao bueno, final había había bast maneira, había bastante foro, e notábase que a xente, pues, eso, aproveitaba para falar esas cousas, pero bueno. Eu que sei, tampouco Tampouco como para vir dispararle a xente. Na, nos, nos casos que fun eu, non, non <risa> no, vin non policía... Non creo que se dispararán disp... aide, pero bueno. Non, eso é. Es. <risa> sí. eh, nos casos que vin eu, non veo policía a dispersar, pero si sí oín de algún caso de que, sí que, que sí que fora. ¿no? Así de primeira man, compa... amigos nosos. Uh -huh. sí. Fuches entro desos conciertos máis floxes. En... De feito, fun un que me cadrou por aí, que que eh, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y otro era eh, una, un espectáculo de, de improvisación. Eh, así, bueno, la temática era un poco de medo, como a Di, pero era así todo de improvisación, ¿no? Preguntaba yo al público, dime un objeto, dime una profesión, no sé qué. Después inventaban ahí un poco en directo una historia de, de medio, de, de, de medo tipo detectivesca, tipo cluedo, tipo knives out. Ostras, De repente, de repente, coas dúas últimas referencias apetetou-me moito máis. <risa> e coa cosa é me dúo, tre... non Bueno, podes buscarse que eres as... Eh, no, no, seguramente non era a primeira vez que facían, podes intentar seguir as izquierdas dos sisters. Eh, eh, teño a sensación de que non era a primeira vez que facían, ¿no? entón eh, podes por ser checada, pero bueno, tampouco foi nada do outro mundo. ¿no? Se, eu, non sei se fuestes alguna vez un espectáculo de improvisación eu era moi fan de cando vivi a Madrid un que lle chaman Jamming eh, que era, o sea, fun como tres ou cuatro veces e cada cada vez era, foi como a primeira, realmente eh, sigo, digamos cando me toque volver a Madrid, eh, será intentarei que señe dos primeiros ese poda, será, intentarei outra vez que señe dos primeiros planes de ocio ou espectáculos culturales que vaya, verdad, porque é eh, mui mui van e isto diría que non estaba ao nivel, pero bueno, pasa so. Nós outros estades, estades facendo esa lista de, de deseos de cando se poida irei a tal o cual sitio, cando se poida iremos a comer a tal o cual restaurante. Eu teño as entradas do Resu 2020. <risas> eh, eh, que se celebrará cando se celebre, pero son al do Resu 2020 esta, o 15 aniversario. Eu teño, tamén, eu teño as do Sondo Camiño 2020 tamén que non, non pedin que... Había opción de pedir que chas devolveran ou de... Bah, eh, pa can do toque. Eh, teño esas e teño as do Porta América. Iba vas te, seguramente... ter un brau ben... Joder, ben cheo de actividades. <risas>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 directo desde Santiago a Lisboa o sábado noite de pola noite e o domingo pola noite fú Fighters. Carai, oi, pero quedou nada, lógicamente. Quedou nada, sí. Un... Non é un... Non é ningún así plan cultural, pero tamén unha cousa que tiña eu dixe, voulleos contar esta historia aquí tamén aos rapaces, se queredes. Eh, unha das cousas que... Eh...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 quedarse o no, estas cousas é, é volver, como a quen di, no? non digo só o bravo, pero sino parte do de outono, do outono mentres non moubo o cerre perimetral. É unha das cousas que que estuve en facendo o conviñese nun project, un pequeno project deses con nome de con carpetiña no ordenador, que todo eso empezou na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 Parvada, no meu ordenador pois pues, faga unha carpetiña, vou metendo alí os estes ou o traballo, fai a, a prova que faga, ou organizo ou as miñas notas, etc. ¿no? E só lo poñado así un nombre, como que en di, gracioso ou medio en código, de alguna maneira, ou, bueno, non sei, pa acordar, unha parvada máis. ¿no? E aquel día comentamos, e soltei un par de proyectos, entonces agora vou vos contar, se queredes ou outro, eh, seguindo a tradición, como digo, a carpeta chámase Corcho Virtual.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 Pero a idea empezou eso de facer Oe, vamos a... Eh, Por que non facemos un sitio? Dos sitios aos que fomos Imos marcando e queda aí como un recordo bonito de parella en este caso ¿no? eh, Dixen ovo, oh, espera un momento, espera un momento Entón, intentei non facer como que en di De directamente virtual ¿no? Virtual no, sé, no sentido de digital En vez de telofísicamente Porque a verdad que non son nada manitas Entón non teño ningún sitio para colgar na casa que seña medio decente entonces antes de dicir a ver, vou conseguir un sitio para colgar esto, empecé a argallar con isto ¿no? e, Igual, noutras no, veces creo que vos contei que eu son, son moi fan fando OpenStreetMaps Entón, empecé a cacharrear con iso ¿vale? Cacharrear como poder facer eso e caler o formato e, bueno, e A realidad que é que moi fado con formato de gpx poder ir guardando estas cousas e Vamos, básicamente conseguin que funcionase nun programa open source do ordenador e tamén No, na aplicación do móvil, é eh, moi fácil intercambiar dun en outro, ¿no? Entonces demo confianza de que isto está aí como que en di pa sempre. O sea, en de, eh, dentro de 10 vas a topar, vas ser a topar, a topar de aplicacións ou programas que lean ese GPX de favoritos de esto aquí aquí aquí. unhas pocas notas. Así é un pouco como empezou, entonces estuve probando eh, de estar agañando con eso, eso foi o corcho virtual de alguma maneira, ¿no? Que un pouco, tampoco de nada, nada, nada muy alo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 ou é o eucalipto máis grande de España ou estas cosas non? entón, basicamente, hai ese catálogo ¿no? o abuelo de Chavín como eso, eh, o de, o de, o de Chavín, por exemplo, ¿no? entonces entón, eh, a primeira vez que, non me acordou como caín nel, pero fun a web e vi un PDF moi incómodo das listas de tal, non? pero, se puceas un pouco máis na páxina acabei con un fichero xml e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 cortaron meu entretenimiento porque eh cortaron o cierre, o cierre Si tal colonia... falando de árboles, deixa de decir cortar <risa> sí. Sí, sí. la verdad que talaron as miñas, as miñas las las las... Directamente, ¿no? Sí. Y um... podaronche, podaronche ganas de, de ir ver árboles, sí na, na Coruña basicamente, na zona en que estou agora pues, hai moi pouquiños e vence, como está, os que están na Coruña pues, vence, no, vence no, no centro nun momento, realmente e entón non, non hai moito entretenimiento pero pero bueno e nada, ese, foi o, ese foi o conto ademais, hai outra cousa que me quitou a, a, un pouco a ilusión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 e dixen, mm. ai carallo, esto vai pasar con moitos, que estén dentro de pazos, eh, non vai ser unha cousa tan fácil, de con, non é como simplemente chegar ali, ¿no? hai que chegar ali no momento correcto, ou teñen che que invitar a unha boda, para poder ver o arco. O cal, entonces fai, vai, bueno, fai que señe un pouco un proxeto un pouco máis eh, complicado. Entón, eh, bueno, os, os da coruña, que, que xa fuches a ver... Eh... O sea, estaban en zona pública ou, ou parte de se encontrase máis en... Mira, dígogos, realmente hai como dous catálogos, porque hai un de ejemplares, de árboles, árboles, e outro de formacións. ¿no? Como grupos de árboles, en de que individualmente ningún deles señeiro. Eloi, eh, mentras falabas antes, escoitaste de meteclear eu xa teño o PDF diante, porque me entrou a curiosidade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 Pos, hai, pois pues, bueno, oficialmente non sei caleo o nome, a xefatura da policía local da Coruña. ali dentro, pois hai un Metrosideros excelsa eh, que está ali dentro, vese desde fóra. Pero claro, ese ejemplo tamén hai en outros sitios que pois pues, típicamente serán pues, eran altos, estas cousas ou grandes que se veñen desde fora do recinto. Pero por exemplo, no, o do pazo de Vilaboa eu non o consegui identificar. Tampoque é que o seña botánico ni nada disso. Sabes, non eh, non son non distingo eu todo De alguna manera pretendo aprender de alguna manera con todo con todo esto, ¿no? Pero eh, en este caso este bese. Después hay... Perdona, antes de de tal, que é con tondería, pero me trocedero Javier eh, estamos de acuerdo, uh -huh. nombre perfecto para pa un tren de laminación. Cheta, <risa> <risa> sí. <está>. eh continúalo. <risa> eh después explicadísimo porque porque suena también como <risa> O esto. Después no no Jardín de San Carlos. Es, es, es, es, son son más industrial que árbol, sí. vaya, simplemente por eso. De Cider, ah, claro, de Sidero, de Sidero, uh -huh. sí. Sí. Eh, Es verdad, es verdad. Uh -huh. Pues decir, uh -huh. Jardín de San Carlos hay eh hay unos olmos, olmos do Jardín de San Carlos. Uh -huh. Que tampoco... ese esos es ainda nos no funber porque también o día que fuín estaba pechado o Jardín de San Carlos, no sé, que creo que están facendo obras por ahí por alí dentro. E eh, después Hai no nos xardíns de Méndez Núñez. No xardín de Méndez Núñez hai palmeiral canario. Si, sí, o palmeiral canario dos xardíns de Méndez Núñez. Que ese uh -huh. fuimos ver, pero tampouco vos creades que identifico, o se agora teño que volver a identificar o palmeiral canario que eu son capaz de identificar. Uh -huh. Pero bueno, esa foi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 No, o sea non sei exactamente cal é o criterio pero sei cale un pouco o protocolo o protocolo e basicamente calquera pode facer unha solicitude e despois pois non sei que comité, comiténin sei porque está formado pois eh, da consellería imimaxiino que é de medio rural pero a verdad que non, non, non teño claro o organismo este como funciona básicamente someteo a deliberación eh, entran ou salen no? eh, por, por exemplo nun eh, coincidíume que fu ver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 A ah, miren, no Pazo de Meira saíu. Sí, sí, sí, vese o comentaba, no Pazo de Meira son o pa que queda queda fora do mm -hmm. meu rayo de acción agora mismo. Mm -hmm. Eh, nada, ese un dos, ese é un da, das, das, das ideas eh, de que bueno, que pues, estuve en facendo, verdad, unha unha unha tontería dese, pero como iba na temática, creo, empezou aí como unha carpetiña desas, de se iba co temática confinamiento, por supuesto, mm -hmm. que tamén nestes días que que tal e eh, eh, nada e eh, incluso se non tedes máis historias como vos decía eh, indo a, a parte esta de criterio estético que vos decía te, teñovos un pequeno eh, sonume campanas moi pequeniño que incluso enlaza xaco a sección de que eh, o que nos fixo feliz ultimamente enlaza todo isto non sabíamos cando grabábamos pero sabemosmos cando editamos nada el xal está en Po calego pósgalego.agora.gal. Indo okay. a parte de as cousas que nos puxeron contentos ultimamente, ¿no? Pois pues, eh un pouco de casualidade, ¿no? Pero acabei vendo ultimamente isto eh, que lle chaman Biopics. Uh -huh. Que uh -huh. non sei exactamente moi ben cala definición, pero son como películas, xeito documentales de, de, que, uh -huh. que están centrados un pouco na biografía dunha dunha persona.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 Era actriz de Xiliana Anderson, un no sé. fai de marca de sí. eh, Bueno, a verdad que tiñan te, moitas ganas a a serie Pero non saco tempo eh, Pues salieron dicindo pues, eso, Que as moitas Que se toma demasiadas licencias Que a xente nova vai empezar A pensar que, que A Thatcher iba todos os días A tomar o teca a reina alina a súa habitación E tal eh, eh, E que, eh, que deberán de ser Un pouco máis riguros eh, Básicamente foi unha persona queixándose todo xa, xa, o capítulo é que, é que eu, eu non vim ainda de Crown no eh, nin, nin vim nun capítulo pero sí que é verdad que leo unhas semanas xa sabedes tamén que unha das cousas que paso o tempo é mirando os trending top topics da Wikipedia leo eh, unhas semanas sabendo un subido de... no, no, no, moitísimo má leo dúas ou tres semanas e que aparte copan os tops da Wikipedia sí. anglosajona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 Eu creo que desde que desde que acolgaron debeu empezar eso a, a a subir nos trending, ¿no? Que eu non caín de primeiras que pasou, pero si sí, eh si sí, aquí eh, miña parella si sí que sabía cal era, cal era o non porque a ela, pero porque vira algunha temporada anterior, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igual tamén apareix nisso ainda que non, non me puxen a vela, sí que vin un alguna destas destas días, ¿no? A primeira que vin foi a de foi a de Eh, a ver, ah, de Freddie Mercury uh -huh. uh -huh. eh, coa película de, de Remy Malek ¿vale? que a verdade que pareceu-me super entretenida uh -huh. a película sí, fora vela o cine, a verdade que, verdad que como película está moi ben a verdade que como película está moi ben por suposto, despós uh -huh acaba a película no pues vas chequear un pouco bueno, polo menos o que, que fomos facer foi mirar a wikipedia a ver que pasaba no menos marco Fast, despois de que acaba a película ¿no? durante a película como... claro en este caso neste caso é verdad neste caso esperas no esperamos ao final e tal e cual e vas ver y é verdad que pues, ao final pues entendes certa parte das críticas no encima cando aí certos temas eh, sin suppolle que unha, tamén é un género no que se permiten spoilers no de alguma maneira ¿no? porque un pouco a vida da xente que xa ocurriu eh, que, o que quisiera pudiera ir velas no pero sí que entendo pues certas eh, polémicas como se tratan certos témica temas que son o que podían ser medio tabú na época o que fueron o que digan esto foi máis importante na vida del do que o estás expoñiendo aquí no entonces bueno eh, sí que parece nos interesante xa seguimos co o tema no fuimos ver tamén eh, dallas vaesclas eh hasta faino moito non sabía que era sobre unha historia real. Eh, tamén real. Non sei se vistes se esta película vosotros outros. Sí, sí Kevin, sí. No no, no, no, non a hai E so, so eh, la... eh, conocías eh, conocedes a historia subyacente? No, non Non no a conocía anterior. Non me informei máis, non me informei máis xa lado que contou Macnaghten. Bueno, a min sorprendeu moito e eh, a verdad, eh, eh, sobre todo xa cando estabas vendo a peli, no, pois pues, a peli titulase sen facer moito spoiler, Dallas Pires Club. entonces unha das cousas que me sorprendeu é que na propia peli falan como que non é un club único, sino que era unha cousa que estaba pasando noutras ciudades, noutros, noutros sitios de, de América, non? Entón, de alguna manéa, xa che está contando a película, enda que non saibas nada previamente, de que, ou indicaxe que é como, como un fenómeno que que poido, que poido haber, non? e eh, eh, bueno, é verdad que despues a película moitas partes está moi centradas no propio personaje. Cá un pouco a historia da película Eloy, porque tampouco non me estuvo enterando de nada Bueno, vos pues vou facer un pouco de spoiler A película está está basada pues, na vida un pouco deste personaje, creo que se chama Ron Woodruff, ou algo así que é unha persona de de, pues, de Dallas ou eh, de, de Texas, que queda claramente que, que, que, que é o estado de Texas e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 No? Eh, en concreto, a película Cerdos nunha que ou nuna que estaban estudo naquele momento que o chaman o ACT, AZT. Eh, non lle senta ben e tal e cual, empieza a facer un pouco a guerra pola súa conta, entonces empieza a conseguir un pouco eh a conseguir outros tratamentos experimentales, outras drogas eh, de maneira ilegal ou ilegal. Vale? Entonces, ese un pouco o en primeiro empeza para el, pero logo fai como un club que é o Dollars Vibes Club. Vale? E uh -huh. como vos dicía antes, pois pues, conta ou menciónase, insinúase como non é o único club de estilo, non club des estilo donde a xente pois pues, conseguía de maneira eh, medio legal ou ilegal ou ilegal totalmente, xa non sei os detalles, eh, esas drogas ou experimentales ou tratamientos, etc. Vale? Eh Comentan todo un poco en época como a Food and, food and Drug, admin, a, a agencia de FDA, a FDA uh -huh. como FDA, pues como eh, como de alguna manera pues hay, que, hay que autorizar los tratamientos, como hubo ciertos cambios de legislación que afectaban pues el funcionamiento de estos, de estos clubs, como como a policía, bueno, bueno, en este caso a policía tampoco tengo un papel muy muy, muy, muy grande en esta, en esta película, pero ve, ves un poco como interactúa co, con él, eh, todo eso, ¿no? Eh, unha vez máis, pues pois, bueno, tamén acaba a película e eh, dá moito esta película para ir mirar canto era de serán, canto era de preciso ou canto non. Eh, tamén me gustou moito a verdad eh, creo que menos entretenida de alguma maneira, unha película con outro tono claramente tamén, por moito que además toque os, ainda que toque tamén un pouco os temas que lógicamente sabemos que están na vida de Freddie Mercury, o tono é un pouco, un pouco distinto, non? Y, pero bueno, tamén é moi ben é, en calquer caso tamén super ben actuada tamén por, por os actores vamos, sin ser eu experto de nada pues, creeste todo de, en general de, de, de Matthew Mahoney e de Jared Leto tamén que tamén tamén tamén teño que dicir, tamén pasei un cacho mirando a vida de Jared Leto, porque a verdad que o home é unha persona ben eh, curiosa <risa> e parte o cabrón eh, manténse joven como se tuves 20 anos o, e, home. e ten unha secta, non? ahora, últimamente esa non no a sabía Eu, eu, que, o que sei de el que non é unha gran cosa que cada vez que se lleve unha foto eh, que se lleve, fai viral unha foto en Twitter ou algo polo estilo está el cunha túnica disfrazado esencialmente de Jesucristo guapo eh, porque guapo eh. sí. é é rodeado de, de acólitos vestidos todos de blanco non sei sé si se é algún tipo de eh, secta irónica posmo Eh, barra, coro <risa> coma polifónic esprit pero te estea unha pinta de seta que non poda comer non sei moi ben de que vai organizar campamentos de verano cheguei a que home a verdade que metese eh, moito nos seus papeles para preparar o papel deixa como toda a vida de lao eh, mentre fai isto, Eh, que pues, además é eh, eh, músico e eh, eh, eh, artista de distintos de distintos tipos a cosas en general pues, o home actúa ben ¿no? además de ser guapo como se os suele decir eh, entonces tamén pasamos un cacho ali mirando mirando na wikipedia después a súa vida pero bueno unha vez máis eh, a mí tamén me gustou e a terceira película que vi en estos días tamén que viopic e eh, na que os quero facer a pregunta a verse recordades ou a ver que recordades dun tema eh, asociado é a película que se chama se chama Joe Tonia, que va da patinadora eh, Tonia Harding. Harding. Sí. Que non sei se viste se, esta película. Esa, esa non, non a vim, pero, es, pero conoceme esa historia que ha de dar las fallas. Conocer esa sí. historia. A pregunta que vos faco é, eu non conocía de nada a historia, pero, lógicamente, a pouco que ve esa película, a mí, ao que me recordou, ven a un episodio de Radiolab non sei se recordades. Sí, correcto, sobre a sobre a patinadora que, que era que facía volteretas e que era como moito máis eh, gimnástica que, que bailarina, digamos, ou gimnasta que bailarina e que que daban puntuacións consistentemente inferiores ao, ao mérito eh, deportivo, digamos, o que estaban facendo porque non cumplía os cánones eh, do deporte, non? Si. Sí. No. Candocord no sí, realmente sí, era delante, un, Era unha crítica de que os més deportivos eh, vamos que o ser un deporte no que intervenñen os jueces eh, e moito pois pues, os criterio artístico de cada un eh, pues, que lle estaban eh, vamos era un portento físico comparado co a casa máis. Eh, podía hacer un, un salto que las demás no podían hacer, ese salto estaba prohibido. Eh, porque decían que era que, que era demasiado peligroso para facelo nos xogos olímpicos, unha cousa Isto isto confundido, tamén había unha historia de que era negra eh, eh, e gran parte do capítulo decían que era sí, sí, eh, sí. Ra, racismo eh, ver... institucionalizado, digamos, de decir, non cumple os cánones de belleza porque o canon de belleza que te imaginas de unha patinadora é eh, blanca, delgada, etc etcétera, e esta é eh, unha muller negra ah. atlética. eh da raza equivocada. Sí, sí, sí. Non, non te olvidas para nada e, e menciónase directamente o racismo como, como un tema uh -huh. posible e, e debat, debate se canto hai de racismo neste, neste, neste tema. No? A verdad é que acordadesvos moi ben eu volvín a escoitar o, o despós de ver a película, volvín a escoitar o, o episodio eh, e unha vez ler os artículos da, da, da, da Wikipedia eu cando leín a, cando escoitei o episodio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 O incidente que fixo famoso a Tonya Harding, vale? Que, unha vez máis, mm. non sei se vale a pena facer spoiler ou non, ou se o sabedes... Supoño que merece a pena que o, que o comentes, merece pero digo que, que mm. o faigas sí. tú porque eu teño referencia sí. de pasada e tampouco sei exactamente... Mm. Conto un pouco como se conta na película, non? Eh, a, a película, pues, eh, unha vez máis, é eh, un biopic de Tonya Harding. Tonya Harding pois pues, é eh, unha patinadora que...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 non sei como dicirlo, pero non cumplía ese criterio de levar vestidas levantados físicamente. Eh. Exacto, o de América do Sur, mm. a propia a propia nena contan a historia de cando era pequena de que eh, para dicían que non levas un abrigo bonito de piel cando vas a entrar ao isto, ¿no? falamos de competicións eh, mm. de competicións infantis que dicían isto e a nena o que vai eh, vai cazar coellos co, eh, co, co seu pai, mm. e la mesma coa escopeta con sete anos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 Vale, tenemos que poñar alguna notilla de spoiler alert O no, na, no esto É <ríe> sí. o no, que dices tú na, Si eu está basado en hechos reales Basado en hechos reales de 5, 26 anos Eu creo que xa, xa estará espoileada ¿no? Eu tamén o no penso, de verdad Pero... pero Ademais, o de... A ver, non te quería interrumpir antes, Eloy Pero o de... Que falaxe de Surya Bonalip Polo capítulo de, de Radio La... Esta esta tamén esa tamén saliu, eh, a historia eh nun dos documentales sobre deporte que bols, que foi unha das cousas que me fixeron feliz nunha grabación pois pues, de 2000 de un ano e pico Creo que xeite poñer de dereito Era un documental años, eh? de push volo de ber algún capítulo en concreto que non me fixaste del niputo cas. Pero... No que Pero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 Exacto. Eu xa ni me acordaba del, pero teño que decir que igual cando me recomendaches, ainda non tiña Netflix así que doume eh, mm. vou esperar que seña un atenuante de rama e que non motellas teña se encontra mm -hmm. ah, non no, que... nin ni moito menos <ríe> Pero pero bueno xa vos digo, a intersección das dúas historias xa non é solo eso, eh, porque no, no digamos, eso foi no ano 94, que o final quedou de sí. eh, mm. eh, bueno, eh, Tonia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 Eu diría, Rama, que ti e maxeu seguramente vimos ese capítulo, pero non nos demos conta da referencia. Probablemente. Probablemente. Ese, o capítulo, o capítulo seguramente o vimos, eu eh? e o Maxeu eh, ainda volvin a ver algunha vez máis. É unha serie que que aínda que xa es moi desfasada, a min que decir, aínda vin algún, pues, a ver a 4 ou 5 anos ainda volvin a ver. Si. Sí, sí. Pues a mí, eu creo que seguramente o bien e non lhe fixen más. Pero bueno, o caso é que eh, Tonia queda de octava e mm. eh, eh, Surya Bonalí queda xusto de, de queda de cuarta, queda fora das medallas, non sale para nada mm. nas películas, nin se lle mención a nada. Eh, en ese, eh, vamos, nos campeonatos nacionais, de nos campeonatos mundiais que foron ese mismo ano despois dos xogos olímpicos, as tres primeiras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 De, do patinaxe, ¿no? Entonces parece que eh, era o campeonato para que pues, dunha vez ganase Suria Boneli e aínda así esa foi no que ela eh, que contaron no podcast, ela pues quedouse fora o sea, quedou de segunda, pero como protesta non se subiu ao podio, eh, ali chorando por pues, un pouco rechazou como que en día a medalla, rechazo, mm -hmm. rechazou ao no sei hasta que punto, no, quedou con ela, pero que no non, non quis o poñer ou algo así, no? Eh, sí eh dalguma maneira nin, en ningun dos nin no podcast falan moi claro de Tony Harding mas que mas para preguntarle é eh, eh, ao revés, na película non falan de sonaven ali, pero pareceronme dúas historias así como moi non sei, non sei se entrelazadas, pero claramente eh, pues bueno, que para min que non son seguramente hai, hai super hai un montón de cousas eh, que non estamos tendo en conta aquí, aquí, no, que eu non son para nada experto do do artístico nin moito menos, mm. no, pero pero bueno, nada, eh, recomendo todas as películas que mencionei, e eh, recomendo moito, a verdade, a historia de, de, de o, o episodio de, de RadioLab de, de Surya Suria Bonalí e darei unha oportunidade agora eh ao Losers eh, un ano despois mm. ou non sei cando, round Sí. Darillo. Mm. Vale, per, o capítulo do Curling bueno, el, eso... O do Curling e, e, e é é impresionante. É mellor. Eh, Paminsi. Sí. Paminsi, sí. o do curling é, vamos, eh, bueno, que aí sei que non che quero contar nada. Pois tú te lo que veas. Verei, no contarei bolos se, se o veixo, eh, contárei pero eh, non, non descarto, eh, que, que, que saque mm. un poquiño de tempo para para verlo nas próximas semanas. Eh, eh, mm. E eh direi vos. É vaso basicamente o que vos quería contar. Ao final non houbo moito soname campanas porque respondistes moi ben e tampouco había tanto que preguntar no pero acordabas des moi ben pero pero bueno, moi relacionado co que estuve e que me estou facendo feliz ultimamente así que pensé uh -huh. en traelo uh -huh. pois pues, moi ben Xa, tocamos soname campanas tocamos o Walbrimim well tocamos y... os deberes que nos queixo poñer Javier si estamos facendo sí, é verdad, por fin <risas> que te está facendo feliz realmente non non, non me preparara nada este podcast eh, pillaste de bastante con, con todo manga por ombro eh, entonces non me dou moito tempo a pensarlo pero cando, cando estaba falando eloi de todos dos árboles históricos Día da pip. coruña eh, recordme o un tweet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 e eh, eh, paselle por debaixo un montón de veces e eh, recordo eh, pues, ente, cando, cando estaba a hormigón eh, daba un pouco mala imagen porque estaba bueno, cheo de humedades e tal acordome de cando empezaron a coa ideia esta de pintar el grafitis e eh, eh, pintaron eh, bueno, un, un, nos catro pilares do puente e eh, nos estribos nos estribos e sempre ao principio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 digamos, eh, moi anchos, que ocupen o ancho da calzada, que señan simétricos e tal, pois pues hai un, unhos únicos pilares centrales que despois salen como, casi como, se te queres poñer eh, artístico, pues, como con a referencia á arquitectura egipcia ou algo polo estilo, tenen unha forma moi, moi particular. É Realmente, eh, ver a alguén que conoce, eh, que sabe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 Alegrome aos 10 minutos que lle prestei de atención que tapoco foi moito máis porque Twitter, 10 <risos> por minutos. Eh, e doume un pouco a sensación de que ojalá obese eh, máis casos deses. Ojalá obese dunha maneira un pouco máis estendida ou máis organizada ou máis eh, non sei, estou eh, pensando visitas a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 desde un punto de vista regional, ou é o primeiro eh, puente desta tipología que se fixo en Coruña, non é un puente con, certo, con certa relevancia nacional, digamos. Pregúntome cantos máis haberá, sí. Pregúntome eh, hasta que punto é importante a arquitectura racionalista da escuela normal, ou, pues, digamos, a nivel estatal, por exemplo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 Sabedes que, que en coruña a, o ano pasado anterior y eh, xurxo soto organizaba visitas guiadas eh, con pues un experto en toponimia de eh, sí. hecho que hai en twitter sí. eh, falando de zonas pues paseabas por iiri eh, enseñaba contabase anécdotas históricas eh, contábanche pues porque tiñan ese nombres esas zonas las calles e que nombre tiñan antes de todo rollo paseaba polo pois polo eh pola marina e eh, por os cantos e eh, tal e eh, pois historia do, do banco pastor de eh, todo o rollo e eh, eh, eso si que o fan quero decir a non son tan específicos en claro, un tema claro que, ah, como de como era o que decía Noé pero eso eso si sí que ten tirón a población eso está orientado a a xente coruñesa pas que eh, supoño que para ben e para mal é moi xoso xoso. Sí. Sabe contar historias, claramente. Pero tamén é, Eu non o escoitei moitas veces, non fun a esas visitas, pero vino outros sitios. É, é, encheche o tempo que queiras contándoche historias. Claro. Pero... Ese es é o problema que errador de baixo do, do viaducto de San Pedro de Mezonzo O, tweet, o, o fío de Twitter conta 80 minutos. Ah. E, e o resto de tempo que faz. Claro, pero. Dende minutos. A, no a historia sería que xurs ches auto falase con Errador e que lle preguntase a <risas> ver, cales son os viaductos de de San Pedro de Mezonzo, cales son os outros viaductos de San Pedro de Mezonzo da Coruña e despois falase con un profesor de arquitectura que lle fixese o mismo, despois falase con Un, non sei, non sei tomando directamente a arquitectura Eso, e ingeniería, eu... pero probablemente vera, pues, da Marina de Industriales de foi pues sexta. Falamos, falamos con, con, falamos con Xurso O Souto sí, sí, e organizamos o 2022, sí, sí. o Tour Coroñentos de o os Tour Coroñentos 2022. <risas> Esto, sí. a, a min recordábanme unha cousa que eu eh ao final ondeixaba de ser unha visita guiada virtual, que eu seguín eh, eh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 O que pido, eh, non nos estou pedindo, estou dicindo que que se eu sería unha cousa que estaría a ver, e para seguir, que ao millón xa o hai, eh, simplemente son eu que, entre outras cousas, vivo en Barcelona, e non me enteré. Eh, entón, non ha unha petición de ao ah, ayuntamiento de debería estar facendo isto, pero xa, igual xa o están facendo, terán unha consellería de turismo que se dedicará a cousas similares a ese. E... Eh, Eu do que me acordo é da, da asenatura de Historia de, de Ingeniería que uh -huh. que é unha asenatura de quinto, que era unha María que, pa, pa, en fin, pasei por ela sin pena nin gloria e agora botou, botou a vista atrás e digo, joder, bueno, vale, é que a miña profesor me caía ben, entón igual o problema foi ese que non, non me caía ben o profesor sabía bastante, pero me, non me gustaba o tono que tiña dando a clase entón que non xe fixe moita caso para eso, pero recordando e repasando pos fios de Twitter de xente como de General ou, ou de Errador ou algún outro que o feito, de decir joder, é que a mí isto contaron mona clase e non lle fixen puñetaro caso. Eh, non, non, bueno, non sei, máis a lo da experiencia Tenho personal sensación... de que os dos meus prejuicios personales, non te des unha sensación similar? Tenho sensación similar sobre cando vexo fios en internet sobre... Bueno, sobre, realmente sobre moitos temas, pero notablemente co sobre urbanismo y con e formación da ciudad en general que moitas veces vexo fíos de twitter superinteresantes interesantes e pensas que se eso non ten cabida nunha clase de urbanismo ou incluso o de ordenación de territorio urbanismo ou en urbanismo que eu fun incluso algunhas de opcional hasta que vinque hasta que vinca quelo non iba a ninguna parte sí que claramente voto un pouco de, de menos, pero canto hai de que eu non estaba atento, eu estaba máis atento a outras cousas ou a aprobar asignaturas imaturas, como quen di. Hmm. Pode ser que agora o vexa de outra maneira. Non lo sei. canto é de eso, canta é de ter un profesor malo que era incapaz de transmitir, o, claramente era a, a, a pasión da súa vida a os alumnos, porque claramente o home dedicouse 40 anos a eso, decir, era o seu, hmm. pero no se levantaba do asiento, si era complicado. Bueno, de cando mm. cando este editado... Era sí. era <risa> que, no, esta, esta, esta rajada creo que podemos quitar. A ver, tam no, xe pa, etiqueta, ou non sei moi ben cal <risa> que teño pero esta rajada quitámola. A aquel momento ya sabes, saberás. Mm. Bueno, Ramón, ti que, que nos traes de que a ti que que che fixe feliz eh, últimamente. A mín fixo-me moi feliz o domingo pasado que fixo o sol e puiden dar unha volta por aquí. Eh, esta zona, es realmente, entre Endalla e San Juan de Luz, é moi bonita esta zona. O, sea, o, o paseo que hai ao lado do mar, eh, chamanlle a cornisa vasca. Son eh, zonas de acantilados, eh, eh, de calas pequeniñas e eh, tal. E eh, eh, vence totalmente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 cando se poda viaxar e facer turismo e tal, recomendovos que vos paseades por aquí. escoitache que O millor ainda... o millor ainda sigo por aquí <risos> e vos podo dar alojamientos. Igualmente... Escoitache es o último, bueno, un dos desta de temporada de Catástrofe Luta Violeta, hai un que falan do, eh... Seca, un pouco da geología sí. da zona de Zumaya, e o parque geológico de Skadi sí. e esas cousas. ¿no? Sí, sí, sí. Que tiñen aí unha beta da da unión de, do, do Cretácico co Terciario, o Límite Cate famoso, que era unha das, das dos patrós a nivel mundial da geología uh -huh. estaba definido aí sí. eu escoitei no fai pouco, a verdade? unha vez uh -huh. máis, cada vez que escoito algún de Catástrofe de Travioleta recordome, recordome de por que non escoitarei máis isto? Eh,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 o Cars, eh, pero, no, no Cards, pero no... non é no Cars, pero é outra cousa que em por cá. Sí, bueno, sí, da igual, en cal caso Zumaia é eh, un lugar eh, maravilloso seguramente. Eh tamén. Ehm eh, eh, vamos, non sor... realmente non me sorprende tampoco que subes un pouco máis para lo que tamén que, que, que siga sendo, que siga sendo moi bonito ou, ou máis incluso. Mm. Sí, sí, eh, eh, o propio San Juan de Luz, eh non xe ten nada que envidiar a Villarriz, eh? o, máis ben ao contrario É máis pequeno, é máis... Ten máis encanto. É, é un pobo que, ademais, así, son todo casas vascas, é... unifamiliares ao lado do mar, ten unha bahía impresionante, non realmente un sitio... Chulo, chulo, que da pena que teña volvar <risas> Ta cerrado, xa O castelo Ta da abadía, ao final. Está pechado, tame. Está pechado. podes andar unha parte dos jardines están abertos, aí que si sí que estuven, pero non se pode acercar o suficiente un para ver os árboles históricos o, que o, de, eh, a sebe é histórica, porque non ves o castello. A xa, a xa, o cierre da finca, estúpido, é, tan, é xa, chega tan alto que non se ve. No, non conocía pero... o castelo, pero si sí, un, un día comentámoslo eh, eso, é eh, unha pena que este que este cerrado, ber se tes a oportunidade de de verlo rama. E mm. eso eu e eh, tamén para eso, é eh, deséxome para min eh, ter que ir a Zumaia, pero con un pouco de tempo sí. libre eh, pasear por ali e eh, ver en concreto o o Flich. <risas> eh, estou gustando agora. <risas> Yeah. <laughs>